Thank hey. you. Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, programul L145, care face parte dintr-un ciclu de programe în cadrul cărora, prin Harul și Bunătatea Lui Dumnezeu, studiem împreună Noul Testament. Un slujitor credincios al Lui Dumnezeu, în persoana preotului nicuriță, a fost inspirat de Duhul Sfânt să alcătuiască un de cugetări și meditații cu privire la fiecare verset al Noului Testament. Meditații care au fost prelucrate în cadrul studioului nostru sub forma sub care vi se prezintă și astăzi. Studiul Cuvântului Lui Dumnezeu acum ne-a dus în fața capitolului 11 de la Evanghelia după Luca. Ne aflăm în versetul 2, unde Domnul Iisus învață pe ucenicii săi rugăciunea Tatăl nostru ca model de rugăciune pentru credincioși. Înainte de aceasta, haideți să mai petrecem o scurtă perioadă de timp împreună cu pavelică și bătrânul Juriga. Cu ocazia lecțiunii trecute, am aflat că bătrânul venise acasă puțin cam băut și i s a părut lui că toate merg pe dos. A fost așa de necăjit încât a lovit pe copil. Copilul a adorme foarte întristat de lucrul acesta. Grija lui era și necazul lui era nu că a primit o palmă, ci se temea că Domnul Sus va pleca de acolo din pricina purtării urâte a bătrânului. Cu apăsarea aceasta pe suflet, s-a dus la culcare și a dormit. A doua zi dimineață, Bătrânul s-a sculat cam târziu, cu capul greu și gol, cu inima apăsată, așa ca după băutură. Deschizând ochii, a văzut mai întâi focul și pe paverica alături, stând cu picioarele încrucișate și cu mâna după gâtul câinelui. Pletele bălaie ale copilului se făceau una cu blana albă și moalea lui Dunaj. Ochii lor priveau cu egală plăcere focul care scânteia înviorător. Totul forma un tablou așa de încântător, încât inima bătrânului s-a înduioșată. Și amintit de-ndată că bătuse pe Pavelica în ajun. Și de ce? Ce rău făcuse bietul băiat? De ce să mă îmbăt în halul acesta? Îi spunea bătrânul. Totuși nu băusem cine știe cât, dar atât cât am băut s-a urcat la cap. Ce împrejurare nefericită că Lesina nu azi aici. De n-ar fi plecat el ieri, m-aș fi înapoiat acasă de-a dreptul după ieșirea de la biserică. Dar rămânând singur, de-ndată ce m-au chemat, am și căzut în ispită. Bietul bătrân se scârpina în cap foarte plictisit. Ce n ar fi dat el ca să fie scutit să vorbească lui Pavelică. Se simțea rușinat că s-a întors beat și că a bătut copilul. Ce ar fi zis oare razga? Dar trebuia să-i vorbească, s-a hotărât de să deschide gura. Caută puțin în manta mea Pavelică și ia-ți pe care o să-l găsești acolo. M-au poftit ieri la masă la o nuntă și m-au silit să primesc acest dar. Sculându-se dintr-o săritură, copilul a salutat vesel pe bunicul său și a dezvegat la iuteală Batista. Iată ce bunătăți erau, tot felul de dulciuri, biscuiți cu scorțișoară și prăjituri. Sunt numai pentru mine, bunicule?" a întrebat el în lui dinții lui sau un fipt în biscuiți. Da, copile, pentru că te-am bătut ieri, fiindcă băusem. ca asta de rachiu nesilește să facem ceea ce nu ne e voia." La început eu nu vroiam să beau, pe urmă însă când mă îndesau mereu să beau, ce era să fac? Iată, bunicule, zise copilul, înălțindu-și capul bălai. Dacă mai ai bătut, nu face nimic, dar îmi era teamă că Isus are să plece de la noi, auzindu-te în jurând și nu prea știu dacă el poate rămâne unde sunt oamenii beți. Bătrânul privea copilul cu o figură cu totul uimită. Ce spunea el? Despre cine vorbea? Uh, vrei să vorbești de lesina copile? Nu e aici. Nici n-are să vină săptămâna asta. E adevărat că lui nu-i plac oamenii beți, nici scandalul. Gătindu-se, juriga s-a așezat la masă pentru a lua ceva în gură. Nu, nu vorbesc eu de nenea Martin, are luat filul vorbirii Pavelica. N-ai citit niciodată cartea sfântă care descrie țara în care soarele nu apune în veci? Nu, copile. Niciodată n-am citit o carte de felul ăsta. Cine ți-a spus e că există vreuna? Da, este!" a răspuns băiatul cu gestul cuiva care știe multe despre ea și care a aflat de, de acolo tot ce privește pe Isus. Și copilul a început să povestească cum s-a născut Iisus, cum un om rău voie să-l și ce mai făcuse el după ce s-a întors într o țară îndepărtată. Ei, măi copile, dar ceea ce spui tu este Evanghelia Domnului. Tu știi mai multe decât mine, măcar că sunt bătrân. Ei, cum se face asta?" Pavelica se pregătea să înceapă povestea când tocmai a intrat tăietorul de lemne, Lisca, fapt care l-a făcut pe povestitor să tacă. Juriga și Lisca au plecat în pădure ca să doboare alți copaci. Erau la o distanță bună când Pavelica i-a ajuns din urma alergând. Ce vrei, copile?" a întrebat Juriga. Te rog, bunicule!" și ochii lui Arbaști erau fierbinte rugători, iar privirea limpede ca un lac în care se oglindește soarele. Te rog să nu te duci la băut în loc să lucrezi. mi așa de teamă că Isus n-are să mai stea la noi dacă te întorci arbeat și dacă mai înjuri. Ei, lasă-mă în pace, a răspuns juriga supărat. Dar Pavelica era încredințat că bunicul său n-are să mai bea și așteptarea nu i-a fost înșelată. Au trecut mai multe zile fără să aibă prilejul să povestească bunicului său felul cum făcuse el descoperirea asta. Juriga lucra de zor cu Lisca să taie copacii și să pregătească lemn de lucru, iar el, când se întorcea seara, era așa de obosit că nu putea face altceva decât să mănânce și să se întindă în Lesina nu s-a întors decât sâmbătă, și Pavelică a văzut că are o înfățișare foarte tristă. El ar fi vrut să-l întrebe ce avea, căci bietul Pavelică știa ce necazul din ziua când plânsese cu amar că Isus a murit. Dar, cum Lesina nu-i dădea N-am drăzni să-i pună vreo întrebare. Am fost eu oare sau tu, iubite ascultător, îndurerat vreodată că a murit Domnul Isus, așa după cum era copilul acesta? Sunt întrebări serioase pe care trebuie să ni le punem toți deopotrivă. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai lăsat cuvântul Tău în care ne vorbești despre marea Ta dragoste față de noi. Iartă-ne însă te rugăm că am devenit atât de obișnuiți citind despre suferințele Domnului Iisus încât ne spun foarte puțin, iar celor mai mulți aproape nimic. Dă-ne harul, te rugăm, ca și astăzi, petrecând minutele care urmează în jurul cuvântului tău, să lăsăm să ne resensibilizezi din nou cu privire la dragostea ta cea mare arătată în suferințele Domnului Iisus până într-atât încât în tot momentul, gândindu-ne la ele, să nu mai adăugăm suferințe în plus prin viața noastră neglijentă, ci din potrivă. Să trăim așa un fel de viață care se aducă acum atâta bucurie pe câte a au adus cele ce am făcut noi la cruce. Pentru dragostea ta cea mare față de El, te rugăm aceasta în numele Lui. Amin. Doamne Cuprinde inima și mă face fericit, Domnul meu iubit, de cu zori până-n apus, numai harul tău Isu. Sub soare, nici în cer, nici pe pământ, Cum ești tu de Dragostea-ți mă copleșește, Pacea ta mă liniștește, Harul tău îmi avânt, Tot mai mult să-ți Iubiți ascultători, suntem la versetul 2 din Luca, de la capitolul 11, unde Domnul Iisus, învățând pe ocenicii săi să se roage, a ajuns la punctul Vie împărăția ta! Cu privire la aceasta, Origen zice așa, să omorâm cele trupești și să producem roada Duhului. Astfel, Dumnezeu se va plimba în noi ca într-un paradis spiritual, va domni în noi cu Hristosul său, Moartea va fi învinsă, iar noi vom striga împreună cu apostolul, unde ți este moarte bolul. Când cerem vie împărăția ta, cerem în primul rând să-și înalțe Dumnezeu scaunul său de domnie în inimile noastre. În al doilea rând, cerem ca împărăția lui Dumnezeu să vină în jurul nostru, adică, să-și adune o ceată de oameni, biserica cea vie, în care să poată locui și pe care să-i folosească mai departe în lucrul său pe pământ. În al treilea rând, cerem ca Împărăția Lui Dumnezeu să vină prin noi, adică prin propovăduirea Evangheliei pe care trebuie să o facem noi. În al patrulea rând, cerem ca Împărăția Lui Dumnezeu să vină pentru noi, adică intrarea noastră în marețul Viitor, când nu vor mai fi lupte, suferințe și moarte. În felul acesta se roagă toți cetățenii împărăției lui Dumnezeu, căci cine a intrat de acum cu adevărat stăpânirea lui Dumnezeu, socotește lucrul acesta ca pe cea mai mare comoară și poate aștepta cu încredere și venirea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Dragul meu, ești tu cu adevărat un cetățean al împărăției lui Dumnezeu? Ai intrat tu cu adevărat prin credința în Domnul Isus, sub stăpânirea lui Dumnezeu? Îți este Dumnezeu singura ta plăcere și desfătare? Iată întrebări de mare însemnătate, de al căror răspuns atârnă viața și fericirea ta atât cea vremelnică, dar mai ales cea veșnică. În continuare, în cadrul aceluiași verset, Domnul Isus spune încă un alt articol din rugăciunea Tatăl nostru, pe care trebuie ucenicii să-l învețe să se roage, respectiv și noi, și este acesta: Facă se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Voia lui Dumnezeu, împlinirea ei în noi și peste tot pământul, iată care este ținta lui Dumnezeu și izvorul vieții. Și fericirii noastre. Domnul Isus Hristos s-a dezbrăcat de slava sa cerească și s-a întrupat ca om pe pământ pentru ca să împlinească în totul voia lui Dumnezeu în condițiile vieții de aici și astfel să ne fie o pildă desăvârșită și un imbol puternic în același timp ca să urmărim și noi voia lui Dumnezeu și să o împlinim practic în orice loc. Pentru el, voia lui Dumnezeu era mâncarea, era ca mâncarea de toate zilele. În cer, adică acolo unde este o altă ori decât cea de pe pământ, acolo unde nu sunt despărțiri între oameni din punct de vedere național, social, intelectual, religios și așa mai departe, acolo se face, se poate face voia lui Dumnezeu. Ca și pe pământ să se poată face această sfântă voie, ca să o avem făcută deci și aici pe pământ, Trebuie să o dorim din toată inima, să ne rugăm pentru ea și să ne mișcăm practic în direcția ei, însușindu-ne zilnic felul de a fi al cerului. Cum se face în cer voia lui Dumnezeu? Acolo, când Dumnezeu dă o poruncă, ea este îndată și în totul împlinită de către îngeri și sfinți. Stă scris, din vânturi îți faci soli și din flăcări de foc slujitori. Adică vine cam așa. Dacă Dumnezeu dă unui înger o însărcinare, o împlinește cu iuțeala vântului și cu nepărtinire ca vântul. El atinge totul în calea lui. Dacă dă unui înger o poruncă, se grebește să o împlinească pe dată ca o flacără de foc, ca un fulger și iarăși fără părtinire. Focul aprinde tot ce vine în atingere cu el. Facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Ce măreață cerere! Cum stă să lucru pe pământ în privința aceasta? Pe pământ găsim o întreită voie vrăjmașă care se împotrivește lui Dumnezeu și anume voia diavolului, voia lumii și pe urmă voia filii noastre pământești a cărnii. Atâta vreme cât această întreită voie nu este înfrântă, nu se poate vorbi, nu este loc pentru voia lui Dumnezeu. Voia diavolului stă împotriva voiei lui Dumnezeu. Și care este voia diavolului? E să piardă pe oameni, să-i ducă la pierzare veșnică. Din fire suntem sub stăpânirea puterii întunericului, după cum zice și Sfântul Apostol Pavel. Iar diavolul face tot ce stă în putere ca să țină pe oameni sub stăpânirea lui. Dacă omul se întoarce la Dumnezeu, atunci diavolul încearcă tot ce-i stă în putință ca să-l aducă înapoi. Cât trăim, el mereu încearcă să facă pe copiii lui Dumnezeu să cadă în păcat. Dacă vrem să rămânem credincioși până la sfârșit, avem nevoie de Harul lui Dumnezeu care să ne păstreze zi de zi. Atunci îi izbutez vrăjmașului planurile când reușește să întunece pentru mintea noastră jetfa de pe Golgota. Voia lumii este cea de-a doua voie despre care am vorbit, care se împotrivește voiei lui Dumnezeu pe pământ. Lumea zice, să nu fie omul prea de tot, să nu fie chiar așa de îngust, fiecare se mântuiește în felul său. Lumea caută să alcătuiască o religie de amestecătură, o religie care să nu deranjeze din făgașul ei, o religie care să placă firii pământești cărnii. Religia aceasta, zice omului, ține și tu calea de mijloc care este calea de aur, aceasta ar veni ca și cum între adevăr și minciună, între lumină și întuneric, între viață și moarte, ar mai fi ceva la mijloc. Voia firii noastre, a treia voie, voia firii noastre pământești, este a treia voie, deci, care se împotrivește voiei lui Dumnezeu. Nu este necesar ca această voie să fie îndreptată numai decât înspre lucruri grosolane. O pildă din Biblie este Lot. Într-un ceas din viața lui, el a lucrat după voia lui și a ales Sodoma. Cât de nefericită i-a fost toată viața în urma acestei alegeri. O vorbă spune așa, voia omului este împărăția cerului pentru el. Dar vorba aceasta nu este adevărată. Cine urmează voiei sale, plătește această urmare cu necazuri și cu dureri mari. De aceea nu este de dat decât un singur sfat și anume, Leapă dăte de voia ta! Numai atunci când voia noastră a fost dată jos de pe scaun și înlăturată, se deschide drum slobod pentru voia lui Dumnezeu. În dosul voii noastre stă voia diavolului și a lumii. Domnul Isus ne învață de să ne rugăm, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Și ce anume voiește Dumnezeu? Asupra acestui lucru, Trebuie să fim bine lămuriți dacă ne rugăm ca să se facă voia Lui. Dacă deavolul voiește pierzarea noastră, Dumnezeu voiește mântuirea noastră. Sfântul Apostol Pavel scrie, Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să ajungă la cunoștința adevărului. În aceasta este cuprins ajutorul care ni se dă, să cunoaștem adevărul care este în Hristos Isus. Căci Hristos este adevărul, după cum spune El însuși. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Aceasta înseamnă că Dumnezeu schimbă și face pe cei mântuiți asemenea Fiului Său. El ia ce este al nostru, adică ce este egoist și păcătos, ca să ne dea ce este al Său, adică ceea ce este dumnezeiesc, să ne dea felul Său de a fi, sau cum spune Apostolul Petru, să ne facă părtași firii sale dumnezeiești. Da, voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră, adică să fim neamestecați cu altceva, să nu fie noi decât ceea ce este Dumnezeu, felul lui de a fi. Sfânt înseamnă neamestecat pus deoparte. Când nu avem ceva amestecat în noi, putem să ne apropiem unii de alții și toți de Dumnezeu. În felul acesta se realizează fericita unitate dorită cu foc de Dumnezeu. Facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Mulți rostesc această rugăciune ca și cum s-ar lăsa în voia unei puteri oarbe. După cum gândesc ei, pierderea prietenilor sau a banilor și alte necazuri vin pe neașteptate. Dar noi, credincioșii, cerem să împlinim voia lui Dumnezeu, nu numai să o îndurăm. E drept că aceste rugăciuni sunt mult mai ușor de rostit, când e vorba de alții, nu de noi înșine. Aproape toți ținem ca alții să lucreze după voia lui Dumnezeu și nu vedem greutățile care s-ar putea ivi. Și totuși, dacă această rugăciune stăruitoare este sinceră, atunci voia lui Dumnezeu se împlinește în noi și prin noi. Numai atunci putem cere așa ceva dacă noi înșine suntem gata să ascultăm și să lucrăm pentru Slava Sa. Bineînțeles că asta înseamnă pentru noi, Lipsirea de o despătare plăcută, de o prietenie de preț, jertfirea unor legături scumpe și, adesea, o viață plină de gimpi și lacrimi. Să învățăm să aducem această cerere din toată inima și să ne întocmim viața după voia lui Dumnezeu, fără să împiedicăm împlinirea și suferind cu bucurie apoi ceea ce ne dă Dumnezeu. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Peste simțurile noastre obișnuite, mai avem un simț necunoscut, e drept, dar care e mai tare decât oricare, și anume, simțul încăpățânării. Ca niște încăpățânați și îndărătnici ce suntem, facem numai ce ne place. Dacă suntem pătrunși cu adevărat însă de cuvintele de mai sus, trebuie să fim gata să aducem jertfă la crucea Domnului Sus, voia și dorințele noastre. Acolo, pe cruce, Moare încăpățânarea noastră. Cu cât spune mai hotărât, facă-se voia ta, cu atât mai mult vom învăța să facem voia lui Dumnezeu. Nu este cu putință să înțelegem întotdeauna această voie. E adevărat. Fiindcă Dumnezeu este atot știutor, pe când știința noastră este mărginită. Este o pretenție prea mare din partea noastră ca să înțelegem voia sa. Voia lui Dumnezeu nu cunoaște întrebarea de ce. Gândurile sale nu sunt gândurile noastre, căile sale nu sunt căile noastre. Din potrivă, ferice de noi dacă am învățat să ne rugăm totdeauna, la fel ca Domnul Iisus în manii, Facă-se nu voia mea, ci voia ta. Atunci vom afla că voia lui Dumnezeu este minunată, singura care dă viață, păstrează viața și o fericește. În versetul următor, în versetul 3, în lecțiunea pe care Domnul Iisus o dă ucenicilor cu privire la felul cum se se roage, în rugăciunea model, Tatăl nostru îți spune în felul următor. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi. Ca să ajungem la această cerere din rugăciunea Tatăl nostru, trecem mai întâi prin alte cereri, așa după cum deja am văzut, de natură spirituală. Întâi și întâi, sfințirea numelui lui Dumnezeu, apoi cereri pentru venirea împărăției lui Dumnezeu, apoi împlinirea voiei lui pe pământ. După ce partea noastră spirituală este asigurată, atunci putem cere și pentru trup ceea ce are el nevoie, căci tot ce cerem nu împiedică partea spirituală, adică făptura cea nouă, în dezvoltarea ei. Domnul Isus, după ce ne-a învățat să spunem mai întâi interesele lui Dumnezeu, acum ia aminte și la slăbiciunea noastră, îngăduindu-ne să venim la cererea pentru pâinea de toate zilele. Din însuși faptul că această cerere se găsește în rugăciunea Tatăl nostru, că Căpătăm siguranța că Dumnezeu îngrijește de noi în lucrurile vieții de toate zilele, că El vrea să ne dea și ne va da lucrurile de care avem trebuință. Pâinea este lucrul cel mai trebuincios de care nu te poți lipsi. Pe masa împăratului, ca și pe masa ocnașului, stă pâinea. Cuvântul pâine cuprinde lucrurile de care avem neapărată trebuință și pe care putem să le cerem și să le așteptăm de la Dumnezeu. Unii oameni vor să aibă mai mult, vor adică să se îmbogățească, dar Dumnezeu nu încuvințează aceasta. Cei care vor să se îmbogățească, din potrivă cad în ispită și în laț. Așa ne spune Apostolul Pavel la 1 Timotei 6,9. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăția. Dă-mi pâinea care-mi trebuie. Așa cerea un credincios din vechime la proverbele 30 cu 8. Pâinea înseamnă, deci, ceea ce ne trebuie. Dar în cele ce ne trebuie este cuprins mai mult decât ce putem să băgăm în gură. De pâine, de expresia pâine, țin mâncare, haine, încălțăminte, casă și alte bunuri. Într-un cuvânt, toate nevoile vieții acestea trecătoare. Pe toate trebuie să le cerem de la Dumnezeu Tatăl nostru, pentru că El a promis că ni le dă. Trebuie însă să fie o adevărată trebuință, căci numai atunci poți să aștepți cu încredere împlinirea în ei. Închipuiește-ți că un copil vine la mama lui și zice, Mamă, dă-mi pâine că-mi e foame! Dar abia a spus și așez o să-și vadă mai departe de joc. Ce zice atunci mama lui? Nu e foame, fiindcă dacă ar fi fost foame, ar fi rămas aici și ar fi așteptat să-i dau. Tot așa și cu Dumnezeu. El ne dă dacă așteptăm cu răbdare. Nu este destul să ceri un lucru sau altul, trebuie să și așteptăm să primim ceea ce am cerut. Al doilea cuvânt care vine după cuvântul pâine este cuvântul noastră. Cine se roagă nu se gândește numai la sine însuși, ci și la ceilalți. Că nu spune dăm pâinea care îmi trebuie mie, ci pâinea noastră. Cuvântul noastră vrea deci să ne învețe să ne gândim și la nevoile celor din jurul nostru. Dumnezeu, prin gura unui proroc din vechime, zice așa, Aduceți în casa visteriei toate zeciielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare," zice domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi berșuc de binecuvântare." Un credincios vorbind odată despre cuvântul acesta, a spus că închizătoarea acestor zăgazuri nu este în partea lui Dumnezeu. Zăvorul care ține aceste zăgazuri închise este în partea noastră. Și arăta așa ca și cum ar fi privit spre aceste zăvoare și le vedea închise cu fiare care scârție și acele fiare sunt zgârcenia și lăcomia. Când însă aceste zăvoare sunt trase, atunci zăgazurile se deschid și binecuvântarea lui Dumnezeu se revarsă din belșug. Vrei să încerci? Câtă vreme te tot rogi pâinea mea cea de toate zilele, dă-mi o mie astăzi, nu te-ai cum se cuvine. Când să te rogi pâinea noastră cea de toate zilele, dă o nouă astăzi, vei vedea cum vine binecuvântarea lui Dumnezeu peste casa și gospodăria ta. Să ne îndreptăm acum spre cuvântul astăzi sau în fiecare zi. Și acesta este un cuvânt la care face să ne gândim. Noi vrem să avem pâine, iar Dumnezeu ne-o dă în fiecare zi. Dar de ce în fiecare zi și nu odată pentru totdeauna? Știți de ce? Ca să ne învețe să atârnăm de El. Dacă ne-ar da pâine o pentru totdeauna, atunci n-am mai simțit nevoia de El. Orice dar al Harului Lui Dumnezeu, cum este de pildă iertarea păcatelor, pacea cu Dumnezeu, siguranța mântuirii și altele, ni le dă ca pe niște lucruri pe care le avem numai atâta vreme cât stăm în legătură strânsă cu Domnul Isus. Din clipa însă în care părăsim pe Domnul, pierdem și darurile Lui. Ce avem, avem numai în El. În felul acesta, rămânem în alternarea de El. Așa este bine pentru noi. Mana, pe care o dădea Dumnezeu ca hrană zilnică poporului lui Israel, avea și scopul de a face ca poporul să atârne zilnic de Dumnezeu. În atârnarea de Dumnezeu stă binele și fericirea noastră, pe când neatârnarea de El este nenorocirea noastră. Cei mai mulți nu se gândesc la acest lucru, însă Dumnezeu știe aceasta și caută să ne crească în atârnare de El. Ce bine că în fiecare zi putem să venim din nou la El. Da, trebuie să venim iarăși și cu cât venim mai des, cu atât mai bine pentru noi, căci taina unei vieți binecuvântate este aceasta. Să venim și să luăm din plinătatea Lui har după har. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului L145. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru chemarea care ne-o face, să ne grăbim să venim la El în fiecare zi și să ne umplem cu toate harurile lui Sfinte și minunate spre slava Lui și bucuria noastră veșnică. Amin.